Мінерали й самоцвіти Мінерали – це природні хімічні сполуки, з яких складаються гірські породи. Коштовне каміння, пісок, руди металів – це різні форми мінералів. Існує близько трьох тисяч різних мінералів, але тільки 30 з них є основою скель, ґрунтів і піску на землі. Деякі мінерали утворюють схожі на скло кристали, інші мають вигляд яскраво-забарвлених камінців. Мінерали відрізняються за кольором, щільністю і твердістю, а також за своєю здатністю відбивати світло, проводити тепло чи електрику. Складні мінерали Деякі мінерали складаються з одного чистого елемента. Чимало складається з двох чи більше елементів. Один з найпоширеніших мінералів – кварц. Це суміш кремнію та кисню. Більша частина піску на землі – це гранули кварцу, який використовується для виробництва скла. Руди. Чимало складних мінералів містить метали. Червоний залізняк чи гематит, наприклад, це оксид заліза. А галеніт чи свинцевий блиск – це сульфід свинцю. Мінерали, з яких можна видобути метал, називаються рудами і їх видобувають у шахтах. Кристали Чимало мінералів утворює чіткої форми кристали. Це результат певного розміщення атомів і молекул у середині мінералу. Мінерали, які мають тверду кристалічну форму, а також блиск і красиве забарвлення, називають самоцвітами. Коштовне каміння Самоцвіти використовуються переважно у ювелірній справі, Серед них особливо красиві алмази, рубіни, сапфіри та смарагди. Алмази, які мають надзвичайну міцність, також широко застосовуються у промисловості та гірничій справі для буріння, свердління та подрібнення породи. Алмази для промислового застосування можуть виготовлятися і штучним шляхом. Ілюстрації Шкала твердості Австрійський учений Фрідріх Моос 1773-1839 створив шкалу для оцінки твердості мінералів – шкала Мооса. У цій шкалі одиниця відповідає тальку, а цифра 10 відповідає алмазові – найтвердішому мінералові. За шкалою Мооса ніготь на пальці оцінюється в 2,5 одиниці. Мідна монета в 3,5. А сталевий ніж у 5,5. Жадеїд мінерал світло-зеленого кольору, на якому можна вирізьблювати дуже красиві візерунки. Колір бірюзи може варіюватися від небесно-блакитного до блакитно-зеленого. Опал на Русі називали вогняним каменем за гру кольорів. Колекція мінералів Галеніт – мінерал сірого кольору з металевим блиском. У природі зустрічається у вигляді кристалів кубічної форми. Золото – м'який плавкий метал, який з дуже давніх часів використовується для виготовлення ювелірних прикрас. Залізна руда інколи утворює чорні кристали. А бурувато-червоні маси одержали назву «червоний залізняк». Тальк або силикат магнію – найм'якший мінерал за шкалою МОСА. Широко використовується у парфюмерній та паперовій промисловості. Малахіт – мінерал яскраво-зеленого кольору. Утворюється в зонах окислення міді. Малахіт – цінний виробний камінь. Кварц утворює красиві кристали різного кольору, безбарвний кварц – гірський кришталь, фіолетовий – аметист, золотистий – цитрин та інші.